Senyores i senyors, bon dia! I tallant una vegada més el programa que podeu escoltar cada divendres al matí, eh? de cara a Periques, eh? Pep A eh? Nosaltres, doncs això, comencem els esports! Aquest és el número 7 del tap Esports, de l'era retallada, per del qui paga descansa però qui cobra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 que ha viscut aquest viatge, encara hem de començar, eh? a l'hora de planificar-lo, uns que s'hi patatam, els altres que s'hi patatum, al final de tot ha manat la cordura. I tota aquesta nau carregada de milers i milers i milers de bergadans, graciós el guionista, eh? Iniciarà per fi un estrany camí llarg i ple d'històries que ens faran viatjar més enllà de lo imaginable. Avui, 25 d'octubre de 2014, benvinguts, esteu a la sintonia de Ràdio Perreig Emissora Municipal. Són les 12:35 minuts amb una temperatura de 20.7 graus centígrads, una humitat del 46% i una pressió atmosfèrica de 1017.5 hectopascals. Avui, per fi, al centre de la Terra, el nucli pel de la vostra EFEM. Total, que al final de tot la gent, o sigui, vostès han decidit de portar a terme el destí d'aquest famós viatge i on tan sols aquí trobareu les eines adequades per arribar a portar, o no, més aviat a dominar, el cúmul o la suma de les aventures que aniran succeint per intentar entendre el significat de la nostra missió i que sense vostès, lògicament, amb la seva contribució, no podríem arribar ni a pensar-nos-ho, oh? No, no, sortiria caríssim, caríssim! I que no és una altra que la de seguir catòlicament l'agenda de la nostra estimada benvolguda comarca, però que tot això passi, hem de donar pas a la nostra estimada i benvolguda cançoneta. Avui han triat un tema de l'Infau, Party Rock Anthem. Salutacions, cordials! a good cool time And we gon' make you lose your mind Everybody just have a good cool time Party Rock in the house tonight Everybody just have a good cool time And we gon' make you lose your mind We just come to you Shake that Huh. Now stop when we in the spot Booty bigger weight like she on the block When I got snow Top jeans too cause I'm rockin' Half black, half white dollar Gang of money, open door Yeah, I'm runnin' through these I'm like Traynor, I got that devilish Flow, rock and roll, no halo We party rock Yeah, that's the clue that I'm weapon On the rise to the top No, let it are Zeppelin hey, party rock in the house tonight have a good cool time yeah. and we gonna make you lose your mind everybody just have a good cool time got it in the house tonight everybody just have a good cool time and we gonna make you lose your mind we just wanna see you shake that shake that every day i'm shuffling For step up fast And be the first girl to make me Throw this cash We get mine Don't be mad Now stop Hating is bad One more shot for us Another round Please fill up my cup Don't mess around you just wanna see just you Shake it out Now you won't let me get, get up, get down Put your hands up to the sun Get up, get down Put your hands up to the sun Get up, get down Put your hands up to the sun Put your hands up to the sun Put your hands to the sun to the sun, yeah. to the sun. Butch Butch Butch Yeah Yeah Yeah Butch yeah. Butch yeah. yeah. yeah. yeah. You have... Renoi, Renoi, quina carregada que tenim de programa, eh? Avui no tenim l'Albert Planes perquè el tenim destinat, ja sabeu, eh? Sempre quan hi ha el Ral·li Catalunya estarà per allà, eh? per allà baix. Després parlarem amb ell, eh? Si podem, perquè ens ha dit que tenia eh, cobertura 0,5. Ja vull veure amb què sortirà, però bé, bueno, intentarem de parlar. No tenim entrevista perquè hem pensat, bueno, amb les dificultats que tindrem amb el telèfon amb l'Albert, ja tindrem prou feina per parlar del motor i com està anant eh, en Josep Marí Membrado, eh, que està corrent allà. Ara, actualment, som una posició força bona, eh, marxava ahir. Eh, aviam si ho tinc per aquí. Aviam, sí, sí que ho tinc per aquí. Bé, doncs pues no ho tenim per aquí. És igual, ho tindrem per allà, no passa res. Ho tindrem per allà quan n'arribi l'Albert, eh? quan arribi la seva secció, que serà justament per allà un quart eh? de, de dues. A un quart de dues eh? sí que tenim el Jaume. Jaume, bon dia. Bon dia. També ens acaba d'arribar... Que fort, Jaume, aquest sens. Ai, a teva, tu, quina veu, eh? Tenies sí. ganes de sortir, eh? eh? Doncs això, eh? Jaume, tens la gent de punt? Sí. Sí tens l'agenda punt, perquè eh, parlarem del vol, eh? Primer parlaré do, del futbol, els luterans, la petanca, totes aquestes cosetes que sabem parlar abans de començar ben. Vale, Jaume? Doncs vale. posa-te l'apunt que vinc ràpidament per tu, eh? Vinga, fins ara. Fins ara. Doncs vinga, entre Jaume i Jaume, nosaltres parlarem de, com dèiem, dels veterans, de l'agenda de futbol dels veterans Lliga Intercomarcal, grup A, un partit per demà a partir de les 12, Sallent Berga. El que hem trobat a faltar és el Gironella Atlètic, que no, no, no l'hem trobat, eh? El grup C tenim... No tenim res, és el que... No, perdó, sí, el grup C sí. Ui, mare Déu. El grup C, tots dos partits per demà, una a les 11, Cal Rosal-Fluituseng, i l'altra també, curiosament, a la mateixa hora, però aquí al Municipal, Purreig-Predeng. mira, ara m'han picat, eh? 27 lloc, eh? Va acabar Josep Maria Membrado, aviam avui com ho fa, eh? Esperem, eh? donem molta sort des d'aquí, eh? eh? Doncs, eh, com dèiem, eh, també per, pel que fa al motor, campionat de Catalunya de quarts de resistència demà, la cinquena prova del campionat català de resistència, amb quarts, tindrà lloc demà al circuit de Can Canudes a Casserres amb l'organització del motoclub Baix Berguedà. La prova es posarà en marxa a partir de dos quarts d'onze... pel que fa els darts, eh? anirem a parlar amb Josep Maria Salvador, que avui tot i ell sent de Tarragona, el president de la Federació Catalana d'Arts, parlarem amb ell des de Ripolla, que està al 24è campionat de Catalunya Avui i demà la localit de Ripoll acollirà la 24a edició d'aquesta competició que es posarà en marxa a la jornada d'avui a partir de les 10 i del matí. Però ja ho direm, ja veurem si ha sigut a les 10 i o ha sigut a les 10, eh? Pel que fa a demà, la jornada començarà a les 10. Bueno, què diu les 10 a les 10 i 20 o les 10 i 30? Ves a saber, eh? ja en parlarem amb ell. Patanca Primera Divisió, eh, Viladumiu, Nou, Sallent i Volseren, Gironella. Pel que fa la Segona Divisió, para Ignasi Puig, Carl Riera i Atlètic Castellet, Viladumiu, Nou. I en tenim una a la Tercera Divisió, que no és una altra que Amics de Casserres, Navàs. Tots, tots, tots ells. Molt d'hora, molt d'hora. A les 9 de la matí de demà. I per últim, doncs una aplicació que s'arrenca de Futbol Sala. No que se, que és així, és que s'arrenca, eh? que s'arrenca ara i és de Cacerres, eh? De Futbol Sala, entre les més descarregades, eh? El programa Futbi inicia el segon any a la llista dels 100 més descarregats de temàtica esportiva. Sergi Solanelles, Jordi Escaler i Jordi Canudes són els responsables d'aquesta aplicació que aplega 4.000 partits de 10 federacions de futbol sala d'arreu de l'Estat. N'hi ha una, crec que tinc entès, que és anglesa. Actualment té 9.000 usuaris registrats i l'objectiu, lògicament, és créixer. Tenim una dada, aviam si la trobem, la dada la tenim per aquí, sí. Ves enllà dels resultats dels partits i de la classificació, un dels valors afegits de l'aplicació és que va més enllà d'oferir les puntuacions de cada equip. La xarxa permet als usuaris penjar cròniques per fer comentaris, parlar del xat dels equips o fer fins i tot travesses. Esteu cansats d'escoltar bons programes de ràdio? No! Esteu cansats de divertir-vos? No! Esteu cansats de que sempre suïn als altres la samarreta? Sí! Vosaltres, el que realment necessiteu és una dosi d'avorriment. Això, això! Doncs aquesta és la vostra. Tots els dissabtes, a partir de dos quarts d'una...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 Bé, nosaltres, com us dèiem, estem acostumats a parlar de Josep Maria Salvador, president de la Federació Catalana de d'Arts, des de Tarragona, perquè ell és d'allà, però avui ens desplaçarem fins a Ripoll, perquè, curiosament, ell és allà, i està celebrant el 24è Campionat de Catalunya, diguem, una prova superimportant, no, Josep Maria? Doncs sí, és la competició més important de, de que poden participar els campionats, els esportistes catalans. Una festa dels d'Arts, no? Bé, bueno, més o menys sí, és uh, la conclusió, la finalització de la temporada de, de l'art. Nosaltres acabem sempre en parquetes d'art a l'octubre, amb el Campeonats de Catalunya. Molt bé, se sent força a eh? Home, estem a la sala de joc, a la taula de control de la sala de joc. I en aquests moments postal ja celebrant l'inici de la segona ronda de la competició. Hem començat a les 10, avui juguen modalitat de clubs, es juga el 501 amb un inici amb doble acabat ai, perdó, inici directe i finalització amb doble. Uh, això és, uh, si nosaltres visualitzem una diana, comencem amb 50 punts i hem d'anar restant, tirant 3 darts per ronda, hem d'anar a sumar el màxim de punts possible per poder restar d'aquests 501 uh, el màxim de punts possibles fins d'arribar a 0 utilitzant el menor nombre de darts possible. L'últim darts ha d'estar de clavat a un doble. El doble és la part de la circumstància part de la circunferència exterior de la diana o una doble diana que és del centre del mig que mi diuen el Bull, que és de color vermell uh, clavant un dar del doble és quan acabar el joc es juga uh, a 10 jocs uh, perdó, es juga el primer que arriba a 10 jocs, és a dir el primer que el primer club que guanya 10 punts uh, guanya aquella ronda, en el cas d'empat a 9 punts uh, es juga un partit de desempat Uh -huh. on el capità de cada club seleccionarà a dos esportistes de cada seu de, de competició que jugaran uns licenços a sortida oberta, entrada oberta, sortida doble. Escolta, i per club quants, quants jugadors eh, participen? Doncs, a veure, el mínim és 5 esportistes per club hi clubs que han vingut amb 9 o esportistes, hi ha clubs que només han vingut amb 5 o eh, amb, amb 6 esportistes. Normalment en aquesta competició participen els millors esportistes de cada club. Eh, fan, eh, cada club fa la seva selecció de jugadors i porta el bo i millor en aquesta competició. En el cas d'avui han sigut els clubs els participants, eh, dintre dels quals doncs, hi ha el Club d'Arts de Xarxa de Portrets, les Pluges del Baix Llobregat, el Club d'Arts Guardiola, que és de Manresa, el club d'Arsipoll, que és d'aquí de la mateixa localitat, el club d'Arsipoll a Tiritonya, que és de Magrat de Mar, i el LliguesADG.cat, que és Olot. Molt bé, i què s'estan veient per les partides? Doncs de moment, de, de moment a la primera ronda, mira, ja tenim els primers resultats, es pluga 5, la xarxa 10, la xarxa ha guanyat el seu primer partit, i després també tenim el partit acabat del ritme contra Guardiola, que ha quedat 3 a 10 a favor de l'equip de Guardiola i ara finalitzant els lligres de DG i el Tiritoño que estan acabant la primera ronda Molt bé eh, hi ha gent, hi ha gent mirant-ho? Home de moment, Déu-n'hi-do hem tingut bastantes visites de premsa i comunicació i d'altres mitjans de comunicació no només vostre i també de força gent em curiositat en saber què era això de l'esport del d'arts fins i tot també doncs, hem tingut aquí de parcer qui era membres del, del club d'arts de sort d'aquí de Ripoll que ells juguen en competició de també, a dintre de la Federació Catalana dels de, de Sorts i que han vingut a treure el cap a veure com participaven i ara veure com fèiem altres de competició. I la veritat és que han quedat molt meravellants, no només per la infraestructura de l'organització, sinó també per la participació i el nivell dels participants. Això ah, Aquest... doncs, home, per nosaltres és una gran satisfacció, ja que eh, un cop més la Federació Catalana apropa l'esport a tothom la competició és mixta, la competició de tot el cap de setmana és mixta avui és clubs, i ha clubs que tenen jugadores femenines de les seves alineacions com a millors jugadores i això nosaltres sempre hem treballat amb la integració de la lada dintre l'esport Molt bé eh, i avui avui, este, avui què és com s'acabarà el dia? Doncs avui s'acabarà només amb la competició de clubs la idea és acabar, doncs abans de del partit de futbol que aturarà el món i que finalitzarà a tothom i esperem poder haver acabat abans d'aquests partit de futbol i on són les 5-6 de la tarda haver finalitzat demà és el torn de les competicions individuals i parelles començarem a les 10 del matí i fins que acabem en principi està programat que solo a les 8 del vespre es pugui fer lliurement una cerimònia de clausura de la competició on també es farà entregar el lliurement de, de premis la temporada 2013-2014 amb la Lliga i altres competicions molt bé doncs Maria digues, digues. Estem, estem molt contents perquè és el final de la temporada per nosaltres els campers de Catalunya sempre és arribar al final de la temporada i és un orgull i una satisfacció acabar la temporada podem dir doncs, que la selecció catalana d'Arts ha tingut els seus millors resultats amb una Copa d'Europa després tenim el jugador Juan Robles de Palafrugell ha obtingut els millors resultats que mai un català ha obtingut a un Winnow World Cup, a un campionat mundial, i per altra banda, en Cardes de Bola, ha obtingut o ha guanyat tres punts eh, dintre d'una competició com és l'Europa Cup, assolint, o ha l'esportista, que més punts ha assolit mai en una competició europea organitzada per la Federació Mundial de D'Art. Molt bé, escolta, i... Hòstia, uh, uh, la que t'anava a dir... Escolta, i és que és estrany, eh? perquè aquí a les comarques de Girona que tenim dos equips ara, no?, a la, la Federació Catalana d'Arts jugant, inscrits... En tenim tres, tenim el com a Progell, ah. tenim el Lligues ADC d'Olot, i tenim el Ripoll de Ripoll. Perquè sempre han hagut eh, eh, bones, bones maneres aquí eh, a Girona. Jo me'n recordo un cap de setmana amb tu, Josep Maria, que estava fent, que era allò, jornades d'esportius catalans? De, de, com era allò? Sí, Jorn... la... sí, exacte. Cada any se celebra la Diada de les Federacions Catalanes, exacte. que en aquella edició fa dos anys es va celebrar a Girona, a Girona. i on les diferents eh, federacions catalanes apropen el seu esport a, a, a tothom en general tot el públic normalment això és el que aquest, en aquesta diada el que fem és divulgar l'esport dels darts apropar, reconèixer perquè malgrat que sigui un esport que és molt conegut no és tan popular o la gent no sap que és realment un esport de competició uh -huh. i d'alta competició on també hi ha esportistes professionals tothom ha jugat a darts no? tothom ha tingut una diana davant de la porta a l'habitació, quan has sigut estudiant o al garatge o al pàrquing de casa o a la sota casa amb algun espai sempre ha tingut una diana i ha jugat a darts però mai la gent arriba a que això és un esport i un esport on hi ha professió també. Aquell dia em recordo d'haver ensenyat a molta gent al joc dels darts, eh? Bueno, estaves tu també estava la teva, la teva parella, eh? La companya, sí, la, teva la, companya. la nena Bueno, que és, és tresorera de la federació també. Dona-hi records. Uh, sí, Perfecte, ja ho farem. Doncs, doncs sí, es tracta d'ensenyar i educar de la gent del que l'esport dels darts eh, com se s'ajuga, com es pot practicar i les maneres diferents en què es pot jugar d'art. Eh, hi ha darts amb de... la punta de cert que seria la diana que es juga, la diana tradicional, uh -huh. i després hi ha arts on la... és de plàstic que es juga dianes electròniques que és la que trobaríem, doncs, per exemple, al pub o al bar on anem a prendre les copes habitualment. De fet, com que és un esport tan popular, eh, de fet el, el, el, el país bressol de l'esport dels darts és Anglaterra, al Regne Unit, ells eh, principalment el punt de trobada eh, dels amics o dels, dels companys és sempre un, un bar o un pub, no? en el seu cas és un pub. Llavors és el lloc on posen la diana. És per això que moltes vegades eh, trobem que els clubs darts ubiquen les seves seures a, a uns espais reservats que tenim en diferents locals per poder practicar els darts eh, és senzillament el punt de trobada que és el lloc més habitual col·locar una diana o posar una diana requereix molt poc espai senzillament tenir 3 metres quadrats aproximadament i ja pots instal·lar una diana i de fet és el punt de trobada i el, el lloc de trobada i de pràctica dels darts eh, dels esportistes d'avui en dia no només aquí sinó arreu Molt bé, escolta Joan Maria, eh, ens falten dos minutets per la una eh, Va vale, bé, Puc afegir un últim afegit? Això és el que t'anava a dir? Doncs, doncs mira, uh, comentar-vos que la setmana passada es va celebrar aquí a Portreig a, a la seu del, del local del Club de la Xarxa una timba o un hotel on van participar 16 esportistes que ho vam comentar uh, la setmana passada amb vostra connexió i comentar que el guanyador va ser el José López que és un nou fixatge del Club de la Xarxa en segon lloc va quedar l'Enric Cic que és un veterà esportista del club d'Arma Salsa sí, en tercer lloc va quedar l'Irani Pons un jugador que ha participat al Màsters Mundial de fa dos anys i en quarta posició va quedar, va quedar el veterà Josep Massana déu nhi tot Josep Massana ja li tocava, eh? estem, sí, estem sí, content per ell, molts anys ja eh? de... tirant darts escolta Tito doncs eh, dit això, escolta faria dues preguntes, la porra sabem que t'agrada el futbol també Sí, home, jo, jo el Barça. que guany el Barça, Barça 0-1 o 2 ja en tinc prou. I l'altre que et faria és més que tot és perquè li diguis, eh? no sé si el veuràs, però felicita el president del Club de la Federació Catalana d'Arts per la bona temporada que va fer ja el seu primer any. Com, com, perdó? Que felicitis al president de la Federació Catalana d'Arts, si te'l trobes per aquí... No. Eh, felicites de la bona temporada que van fer els seus jugadors i, i la, ah, les seleccions perfecte, sí, I les seleccions catalanes, d'acord? Sí. Vale? Molt bé, perfecte, doncs Joan Maria, ens parlem la setmana que ve? Doncs sí, la setmana que ve ens podem apropar el resultat de la de Catalunya I Ens podeu a dartscatalonia.cat uh -huh. Ens podeu seguir el Facebook a, darts, a la Federació Catalana d'Art o també via Twitter a FCDDart que és on ens trobareu i on podeu seguir la competició i que no s'ho perdin també eh? el, començament, el començament de la lliga eh? parlarem una mica sobre la lliga també potser. sí, en 15 dies tancarem bueno, en una setmana o així tancarem la inscripció, ho hem de posposar una setmana perquè no total no ha tingut temps de fer la inscripció ho posposarem una setmana i la competició començarà en tres 4 setmanes màxim. Joan Maria, gràcies per tenir la trucada a vosaltres ens trobem el dissabte vinent bé. perfecte, salutacions adeu, adeu.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 Vine amb el teu vehicle a i trobaràs el que busques. Eurorepart. T'esperem a... A Porreix, Telles Manel Sarra, al carrer Nostra Senyora de Núria, número 8, i al telèfon 93 8 8 A veure si m'anomenes un indret del terme d'Avià, que hi ha un gran magatzem de roba i molt bé de preu. Ja ho sé. Santa Maria d'Avià? No. Sant Vicenç d'Aviols? Què va...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 Ens falta el Josep Bilardell, que he sentit ara que venia. Estava allà, eh? Estava a la redacció dels estudis d'aquí a la Ràdio Porreig. Ara entra aquí a l'estudi en directe per parlar de bàsquet. Però primer de tot farem servir aquesta sintonia per parlar de l'handbol. Jaume, bon dia una altra vegada. Bon dia. Ah. anem a parlar del, de l'equip de la capital de Berga eh? que encara tenim un supervivent de l'handbol aquí a la comarca del Berguedà sí. i no és ni més ni menys que el que està lluitant a la tercera catalana sènior masculina, primera fase grup B ja a la segona jornada Sí, que és el Humble Berga i el Humble Esportiu Esplais Construccions Montero Aquest partit on es jugarà? On es jugarà? O on? O on es jugarà? Ah, que on es jugarà? Doncs es pues jugarà al Berga pel Beia Municipal, al carrer Guillem de Bargadà. Ja ho sabeu, ah, eh? si voleu anar, doncs a Berga, serà precisament avui a partir d'un quart de nou. Josep vilar bon dia. Molt bon dia. Deixem-me en vol, sí. comencem a parlar del bàsquet. Avui amb el Josep Vilar-Dell hem fet un tàndem, eh? Has vist o no, Jaume. No, sí. no has vist, que el tàtem que portem el, Ah, sí, la smarta del Barça Samaratti. Si m'arribo a saber, porto la meva És que jo em pensava que ho portaria, és que cada any la porta Sempre amb un clàssic com, com aquest Ostres, sí, sí. tu el Barça i el Real Madrid tio. Però si guanya el Barça, quan es posaran A 7 punts al Madrid? Uf, una bestiesa Uf, sí. Vull dir que és molt important guanyar pel Barça Sí, sí, el, el, el, el, el que voldríem nosaltres és que no en perdés ni un, però clar, és que els també juguen. Eh? Bueno, anem al consol de Cal el porter, perquè... el Claudio Bravo, no han queixat cap gol durant el que queda de la Lliga. Ni que portéssim 20 punts d'avantatge, estaríem tranquils, eh, nosaltres, sí, sí. per guanyar la Lliga, és que volem més i més i més. Som eh? culers. Som culers, eh, i sí. patimer i patimer. I... aquells patidors, ja et dic, ni que portéssim 20, diríem, ui, ja està la Lliga solucionada. No, no, no, que va, que va, molt menys. Els hauríem de guanyar tots, eh, ni pel·les sí, ni eh? podia guanyar. I encara temporada allò justa, eh? Encara ens dirien, temporada justa del Barça, només ha guanyat de vint, eh? Josep Mirardell, deixem el futbol, després parlarem d'una porreta, eh? Si ho voleu fer. Vinga, va, com demanat el president de la Fesió Cataluña del Barça, ens ha dit que la victòria del Barça, 0-1, 1-2, massa... Jo també aposto per un 0-1. Entendre 0-1, amb la davantera que té el Barça i la davantera que té el Madrid. Jo, mira, aposto per un resultat perquè jo, jo confio molt en el Barça i... Ara diré una bestiesa, però un 5 a 0 un altre cop. El, no, perdó, un 0-5. El Bernabéu. <coughs> Perdona, 0-5 has dit? Sí. Confio molt en el Barça. Mare de Déu. Va. Uh, Josep. Bueno, anem, uh, anem pel bàsquet. Anem pel bàsquet. Comencem doncs, parlant del club bàsquet porreig. Uh, de les més petites de tot. El Premi Ni Femení, nivell D que ha jugat avui a dos quarts d'onze contra l'esport base del Papiol a fora. Llavors parlem del mínim escolar B del grup C, que porta una ratxa de 0 guanyats, 2 perduts. Jugava avui a les 11 aquí a casa contra l'altre esport, bàsquetberga. Per uh -huh. tant, derbi avui aquí a Porreig. Uh, pel que fa a mínim escolar del nivell B, jugava avui a dos quarts d'onze contra l'Himnès de Sallent a fora, a Sallent jugaven. Uh, pel que fa al ma cadenç masculí, nivell C també jugava avui, ha jugat avui a dos quarts d'onze contra el club bàsquet Navarcles groc, també aquí a casa i de moment el club bàsquet Porreig marxa segon amb un guanyat i un perdut per tant, uh -huh. de moment bon inici de temporada pel, pel Porreig uh, pel que fa el senyor femení, nivell B uh, que marxa 15 ems era guanyats, quatre perduts uh, està jugant ara, ha començat a dos quarts d'una aquí a casa contra el Regina Carmeli Parlar d'aquest equip, sempre uniré recordant no menys de tant en tant que aquest equip no és, no és que siguin juniors totes sinó només potser n'hi ha quatre juniors i tota la són cadets o infantils per tant, que estigui molt a baix de la classificació no significa que siguin dolentes ni molt menys sinó que hi ha molta diferència de físic Hem de reajustar també doncs, categories no? sí. per, per mantenir un equip doncs, eh, jugant, sí. no? Uh, llavors, perquè fa el jenior masculí nivell B marxa avui té dos guanyats i dos perduts i juga avui a les 6 a l'hora del Clàssic contra el Club Bàsquet Artés aquí a casa com es pot fer això? És un atac ja ho sí, hi està sí. ara per exemple amb l'enbol en eh, comença... no, principi normalment juguem a les 4 aquí casa però ens han canviat a les 6 però bon i el que ha dit el president, eh? És que es paralitza el món, eh? I quasi, sí, quasi, sí. eh? És que no hi haurà res, no hi res per ningú, però no haurà... Bueno, esperem que els aficionats realment de l'Embola estiguin al pavelló sí. de Berga, igual que és del bàsquet, no? Sí. Que, de... Avui hi ha la presentació del bàsquet, del Club Bàsquet Porreig. Es fa la presentació. Ahà. Uh -huh. Quina hora comença, Josep? Uh, després del nostre partit. Molt bé. Què és el que anaves a dir? Sí. Bueno, a uh, parlar de l'equip, que, bueno... Ens estem adonant que no som una, un mal equip, sinó som dos millorets de la categoria individualment, tècnicament, són dos millors de la categoria, però el que ens passa és que no estem jugant bé amb equip i per això tenim dues victòries i dues derrotes. Per exemple, l'últim partit que hem perdre de Castellet vam perdre de 8, vam, vam començar, el primer quart només hem fer 4 punts i perdíem de 20, i clar, ens vam passar tot el partit recuperant. Ens vam ficar 3, però els van tornar a marxar i bé, el que ens està passant és això aquest any que tècnicament som dos millors de la categoria que passa que com a equip encara no sabem jugar i esperem que a mesura que vagi passant la temporada aprenguem a jugar més com a un equip i, i, i, i què, què s'ha de fer per aprendre a jugar amb mi? Um, bueno, la base és confiar molt amb el, amb el, amb el teu company per uh -huh. tant, saber que si tu li passes, ell ho farà el màxim de possible i tu sempre a uh, ajudar a la resta de companys quan fas alguna acció sempre pensar en l'altre company, si sempre estàs pensant en l'altre company, també tu, eh, en alguna en Si li passo amb ell, ja la que ara tirarà sí, i sí. refotarà la el... graderia eh? Sí, doncs per això, és més important confiar encara que no passi el que hagi de passar una altra cosa, és important confiar i tu ajudar a que tingui confiança Molt bé I bé, doncs continuem parlant també del Club Bàsquet Poreig el senyor masculí que marxa segon, amb tres guanyats i un perdut, porta una ratxa de tres partits guanyats, més n'ha perdut un, però va ser un partit una miqueta estrany, que van perdre de 40, i bueno, va ser una miqueta estrany, ah, de 20, perdó, una miqueta estrany, un molt bona ratxa, tres guanyats, van segons. Qui, com, com, qui, que estava el, perdut, ara? El club bàsquet porreig, el senyor, el senyor masculí. Van perdre? No, van guanyar, ah, van, guanyar eh? uh, van perdre el primer partit. Van guanyar, això, primer... exacte. Uh, I juguen avui a les 4, contra l'Himnès de Sallembé, aquí a casa. Llavors, perquè fa el club bàsquet verga... ...el júnior femení, nivell B... A, ...marxa d'Utzem... A partit. les 4 a la tarda, has dit, eh? Sí. Vale. M'ho apunto perquè així és, uh, així és que sàpiga la meva gent que tinc... Sí. ...abans de les 6... Sí, sí. <ríeix> ...que és plan a veure... Uh, doncs això, el club... ...el júnior femení, nivell B... ...del club bàsquet verga... ...marxa d'Utzem, un gullat i dos perduts... ...va, va començar amb una mala ratxa, de dos perduts... ...però ja s'ha refet amb la primera victòria... ...i juga avui a les 4 contra l'Unyo Bàsquet... ...uson a sud, a fora... Eh, doncs el partit s'ha de reunir el Sud contra el Sat com fa el bàsquet Berga. Uh -huh. perquè fa el júnior masculí nivell B que juga a la nostra categoria, marxa primer amb quatre guanyats i zero perduts i juga avui a les 7 contra el club bàsquet Solsona a fora, a Solsona i pujat una miqueta més amunt el Xuxi Bàsquet Verga ni... masculí nivell sots 25, eh, marxa 11 un guanyat i tres perduts i juga avui, jugarà, jugarà demà a les 4 contra l'Innés de Sallena Verga Rival difícil, eh? Sí més a sa gent de no, no. molts, de molts well, anys, eh? Juguen, a, juguen aquí a casa, eh, Per això. Juguen a casa. I pel que fa a de Bàsquet Berga, primera catalana, va aconseguir la primera victòria la setmana passada. Marxa 15, 1 guanyat i 4 perduts. I també jugarà demà, 2 quartes 6, a Berga, contra el AEC Collblanc Terrassa B. Molt bé. Llavors, cugem ja aquest mes de nivell, anem cap a l'ACB. Carambes! Comencem, bueno, per l'horari d'aquesta setmana, Uh, a un quart d'una jugarà el Guipuzco a bàsquet per, entrenat per l'ex-entrenador Manresa, Jaume Pons Arnau de moment no ha començat gairebé tres derrotes en tres partits i serà el partit que oferiran directe a Esport 3 perquè fa el, el Fiat Joventut que la setmana passada perd dos, dos punts contra el Madrid va, va... el Madrid no tots està guanyant tots a l'últim segon ja Bueno, i també hi van veure un parell de jugades, Allò vaig que engegar la tele quan estava al final, havia mirat la mitja, primera mitja part i la segona no vaig poguer. i vaig que engegar quan quedaven 5 minuts així. i així, i vam veure un parell de jugades que van condicionar molt el partit en contra de, dels àrbitres, en contra del Fiat, van pitar una falta en atac que era incomprensible i també una falta en defensa que tampoc era incomprensible, que després va acabar en triple i es van sumar més punts al compte. Uh -huh. Bueno, doncs Que quasi, uh -huh. quasi, quasi, quasi Va estar a punt de guanyar el Fiat contra el Madrid Per tant, confiar molt en aquest equip Senyor. Que jugarà Demà d'Esquerra Dunda contra el Rio Natura Montbús I què fa Bruxador Derbi de Parla Catalana, Bruxador contra l'Andorra Aquí a Manresa, a les 7 Perquè fa Bruxador eh, Va passar una cosa una miqueta estranya el cap de setmana, bueno, La setmana passada, aquesta setmana El base que havia fitxat a Manresa Dani McGrath, que vam parlar una miqueta la setmana passada Sí no es va incorporar a la, la dinàmica manresana perquè va fitxar, si no recordo vagament per l'Alba Berlín, no. Va fi, bueno, si més no va fitxar per un altre equip sí. i no es va incorporar, per tant va, els va fer un lleig, diguéssim, i es va espavilar a Manresa per fitxar a una altra base. Sí, com és això? Com és possible que fitxis uh, a Manresa? Perquè pa... va llegir que hi havia una clàusula que si volia podia marxar o una cosa així. Ah, vale, I va vale. fitxar, hòstia, no em surt el nom de l'equip. Uh, sí. bueno, doncs això, que al final no jugarà a Manresa. Jojarà a Alemanya, no? Uh, sí, i pel que fa, em uh, uh, van fitxar una altra base, uh, Diamond White, si no recordo què es diu. Da, sí, Diamond White. Uh, també sembla un base de Marikashi, que ha jugat en molts equips, ha tingut molta experiència amb diversos equips, com el Danny Graf que parlava la setmana passada, que segurament ajudarà. El que s'intenta és que s'ha de s'adaptar ràpidament a la dinàmica man manrasana, perquè pugui ja començar a ajudar l'equip ja que a la base de PP Poeta és per bastant temps. Sí, obligat quasi, quasi com qui diu, eh? no està obligat però bueno sí. eh, hem d'anar a guanyar sí o sí, eh? sí. De, amb l'Andorra Tot i que l'Andorra la setmana passada a guanyar, sí, sí, a no, es es va guanyar estem parlant d'un molt bon equip de bàsquet eh? a l'Andorra, mm -hmm. que ha sí, sí. molt molt bé I diu Jaume, Samuels i Grigonis fan patir la bruixa, eh? el pivot americà té una lumbàlgia i l'Ala Lituà unes esguins al turmell són dubte per evitar el partit de seria la paraula, eh? vital, eh? Vital. A partir de demà amb l'Andorra al Nou Congost. Sí. A partir de les 7, eh? Bueno, fa, parlem doncs es pot de hi davant. Per veure aquest partit a la tele, el fan us, No, no fan per la tele. Bueno. Doncs capa cap a... ja, cap al Nou Congost, capa al Nou Congost. I pq fa a l'Euroliga parlem dels dos equips grans, el Barça i el Madrid, el Barça va jugar dijous contra l'empori Armani a Itàlia. Mm i va fer un partidat, es va guanyar de 15 punts, 63-78. Ai, i bé, el Barça va cada, està demostrant cada vegada més que ha format un equip que quan falla un, hi ja és l'altre, no? Es parlava que el Playz no s'acabava d'adaptar al joc, però quan, el, quan Tomic no ha fet el bon partit, ell ha fet el bon partit. Per tant, estem veient un equip que quan falla un, hi ja és l'altre. Va passar, va fallar Navarro, que estava lesionat, doncs Abrinés va respondre i de quina manera va fer, no? Només fallant un tir de camp en tot el partit. Mhm. Uh -huh i uh, perquè fa els bases va tornar a ser a Turanski, que va donar com molt bona impressió, que salvia com un jugador que dominava bastant tots els aspectes del joc, tot i que només va fer 5 punts però va repartir 6 assistències, el salvia com molt segur a l'hora de fer totes les jugades, per tant de moment estem com molt assegurats de l'equip que tenim. Uh, destacar la baixa de Lampe per paternitat, de l'última hora es va anunciar que va haver de deixar la concentració de l'equip perquè va ser pare, uh -huh. I llavors, perquè fa el Madrid, com, estem, com hem dit, estan guanyant sempre per allò l'últim segon, que com a Barça, el tito Vilanova que guanyava ja que ells gols als últims moments, sí. doncs igual amb el, amb el Madrid va guanyar 75-76, amb el Llull una altra vegada com a Butxí, que va fer una casta quan està dos a falta de faltes, tres segons. Una casta, Déu-n'hi-do, perquè jo també eh? sí. estava mirant el partit, bueno, no estava mirant, estava mirant altres coses i hi poso, i estava a la mitja part, i perdí el Madrid, em sembla, perdia dos o tres. Sí, va Recordo si no recordo malament, eh? I el moment que penso dir ostres, què van fer? Miro i res, no va veure en la canasta de tres, que posaven per davant els... Mm. Qui eren? Qui jugaven? El... El... Unix Casant. Unix Casant, exacte. Vaig veure just la canasta del Llull i que va pel partit. I dic, carai, què, sí, ho, porto? <laughs> Qu què ho porto? Bé, doncs això, Madrid està com guanyant bastant a la mínima, per destacar, que també és un projecte una més nou, bueno, han hagut de fer algunes baixes importants, com la de Minutic, uh, bé, uh, serà el, no, potser no arribar a ser mai de l'any passat, però serà un molt bon equip de bàsquet. I bé, pel que fa a l'NPA, bones notícies per Ricky Rubio, que està cada vegada redreçant més bé el 7-Tir, porta bons dos, dos partits seguits molt bons en el tir, en uns 16 punts i en el d'aquesta matinada, 19 contra els Bulls, a... De de Pau Gasol, que avui ha estat bastant, bastant espassot només anotant 6 punts, tot i que hem tornat a veure el, el millor base d'ella en tres temporades, Derrick Rose, que ha demostrat amb 25 punts qui és i perquè va ser l'MVP més jove. Uh, perquè fa Marc Gasol, avui l'han dosificat, ha jugat només 12 minuts, anotant 4 punts. Uh, Memphis, que no se'l veu potser com va estar dues temporades però que també està lluitant per ser un equip que lluiti per entrar a play-offs i també una miqueta més bé, pel que fa uh, el Pau hem destacat que avui el partit espès tot i que cada vegada se'l veu més integrat en el grup i el José Manuel caldron que avui estat baix tot i que en la derrota de, de Nix i pel fa ja, el, podríem dir, la parlar de la mala història que tenen els aquí els jugadors, si més no espanyols, amb Portland Blazers, vem estar Chacho Rodríguez, gran jugador de bàsquet, Ricky Rubio, i després um, Víctor Claver, que mai han, han acabat de trobar un feeling amb Portland, i han tingut, um, no, han tingut, no han acabat de tenir mai un bon rendiment en aquest equip. Vem veure primer el Chacho, que no es va acabar mai d'adaptar, després Rick, um, Rudy Fernández, que tampoc va acabar de demostrar qui era, i ara amb Víctor Claver, que ja fa tres temporades que està a i no, no, no ha acabat mai de tenir minuts. I bé, doncs, aquí ha tancar el bàsquet d'avui. Sí, tancar sí. el bàsquet. Josep, doncs, eh, moltes gràcies per la teva aportació de bàsquet. Vale, moltes com gràcies a vosaltres. Com l'any has de marxar. Sí, sí, és que, bueno, amb el segon 10 xerat vas sempre molt ocupat d'exàmens i no hi ha cap setmana que no tinguis algun examen. Sí, ja veig també els nanos que abans feien el programa anterior a nosaltres, bueno, el que va abans que nosaltres, que no me'n recordo com es diu, que malament, Uh, coses de casa. No, no, després el que vam és que el nosaltres. Vox el Vox Populi. exacte. Que també deuen estar igual perquè porten dues setmanes també que no sí. que no apareixen per aquí doncs els estudis són el primer, no? Molt bé, Josep, doncs moltes gràcies. Ens retrobem si Déu vol la setmana que ve, dissabte. Doncs sí. Parlem més de bàsquet eh, amb el Josep. Ara però anem a parlar d'això. Amb qui? Amb l'Albert Planes. Albert Planes, bon dia! Bon dia, companys, espero que se'm senti bé. Sí, jo se'm sent massa alt. <laughs> Perfecte. He saturat tot, eh, cridant. Doncs bon dia, companys, des de, de Montroig. Montroig i he Priorat, que bàsicament són les comarques que avui transcorre aquesta segona etapa del, del ratll de Catalunya. I bueno, una etapa doncs, que ha començat aquesta segona amb tres trams, que són els trams de Tibissa, Escaladei, el tram de 50 quilòmetres i el tram de Coll de Jou, que és el que ara mateix ha tancat doncs, aquesta primera secció del ratll. Em dius, per començar, doncs, que aquests tres trams han estat guanyats tots tres pel Volkswagen de Jarimát i l'Abbala, el finlandès de Volkswagen, que lluit, evidentment, amb el seu company, el Sebastià Nogé, pel, pel títol, però que només li va, el, diguéssim, la victòria. La victòria, o si més no, quedar per davant d'Ogé, de, de totes, totes. Aquests tres tants han estat guanyats per l'atbala i la diferència doncs, estan... que li ha tret uns 14 segons al seu company, 14 segons, eh, a Sebastià Nogé, però a la classificació general continua liderant el, el francès. Dius també que Robert Kubica no ha pres la sortida aquest de matí Sí que s'ha pogut reenganxar més endavant, eh, una mica penalitzat, però sí que s'ha pogut enganxar més endavant, ja que oh, ens té acostumats a que surti de la pista, eh? Ens té acostumats a que surti sí. de la pista, doncs no ha set així, sinó que finalment doncs escalfant rodes ja eh, el cotxe ha dit prou. Ha dit prou, l'ha pogut reparar, ha, ha transcorregut pels trams en tota normalitat, potser una mica més lenta el de costum, però que continua en cursa. Eh, però que fa als nostres... Eh, també us diré que Xavi Pons eh, ocupa la setzena classificació a la General, després d'aquest tercer tram. déu nhi no? Molt Josep bé, Maria, no? Membrado. Sí, correcte, un sensacional posició del Xavi Pons, tercer a la seva categoria, és un gran, és un gran què, perquè és tercer a la seva categoria en aquests moments, molt bé. i la 25a posició pel pilota de l'Escuadria Girnell, Josep Maria, Membrado, també un gran ratllo que està fent el Josep Maria. Molt I bé. el Nil Solans, no ens deixem el Nil Solans, tampoc, el pilota usarenc, que està en 26a posició. Si us assem, us, us repasso la classificació ara mateix com està després d'aquests tres primers trams. La tenim amb el francès Sebastiano Geliderant la prova, seguit de Jari Mati la bala a 28 segons, 3 dècimes. Tercer pel primer fort, el de Mico Irbonin a 51 segons, 9 dècimes, quart, el tercer del Volkswagen, Andreas Mikkelsen a 57 segons, 4 dècimes. Cinquena posició per Marz Osberg a 1 minut 08 i sisena posició per Dani Sordo a 1.40, que ahir va perdre molt Dani Sordo la segona part que parlem, doncs us comentaré que li va passar ahir va perdre uns quants segons que li farien possiblement que estés entre la quarta i la tercera posició o Càntara ara mateix els pilots estan recorprats a Port Aventura eh, han entrat a les 12 55 minuts per tant ara mateix estan amb el recorprament de Port Aventura i afrontaran la segona jornada la segona secció aquesta tarda a partir d'un quart de tres amb la segona passada pel tram més llarg del ratll que és Escaladell amb 50 quilòmetres recordem que la jornada d'avui és tota sobre asfalt Fet que molts dels pilots, i sobretot crec jo que els aficionats, agrairan, sobretot jo, perquè ahir vam quedar arrebussats a més no poder, teníem sorra fins les orelles i semblava que, sí, que haguessin fet que haguessin anat a fer el Dakar. Semblava que haguessin anat a fer el Descartes, eh? Doncs com us deia, la segona passada per escalar i serà un quart de tres i la segona passada per coll de joc serà a dos quarts de quatre de la tarda. Tancarà aquesta segona etapa el tram de Salou el tram urbà de Salou com, com es va fer semblant al de Barcelona per als voltants d'un quart de sis de la tarda per tant, eh, plena segona etapa entre el Barça i el Madrid eh? plena segona etapa Cara, ai. i això és el que ha donat de si d'augment aquests tres primers trams de, de la jornada. Uh, escolta, bueno, uh, es veu força gent Sí, moltíssima Uh, continua sent un rotllo que em manté evidentment amb seguretat i amb gent, els aficionats acudeixen en massa no ahir, no ahir perquè uh, ahir sí però no hi es veia tanta la massa perquè esclar, uh, els, els aficionats no, no han d'estar concentrats en un mateix punt Si sí, avui que han d'estar molt concentrats en un mateix punt i, és esclar, avui es veu moltíssima gent i en terra doncs pots estar molt dispersat Pots estar amb un tram de 30 quilòmetres ocupant els 20 quilòmetres i perfectament, i sense que es vegi massa aglomeració de gent. Avui sí que es veu moltíssima aglomeració de gent, uh -huh. per un fet. Primera, que és dissabte, evidentment. Sí, I segona, que els trams són d'asfalt, que són de fàcil accedir-hi i tothom tothom vol veure doncs, aquests pilots, que són els millors del món. No cal dir que deu fer un boc que, bueno... Sí, sí, el sol és de justícia, Pep. El sol és una temperatura, mira, ara mateix... Eh m'ho han dit fa una estona, 26 graus. 26 graus. Eh, 26 graus, coem al migdia uns 30 graus. Per tant, eh, la pneumàtic, ahir eh, eh, inclús parlava amb el Jordi Riba, o eh, el, sí. el, el, el enginy de Volkswagen, el, el que ha estat col·lebre nostre ja durant diverses setmanes, i em comentava al Jordi que tenen moltíssima por Volkswagen a la segona passada pel tram d'Escaladell. Però bé, bueno, eh, 150 quilòmetres, una temperatura de 30 graus, la temperatura a l'esfal que el culen, que seran entre els 45 i 50 graus. Ja és moltíssim, 50 quilòmetres, eh, aquesta temperatura. Però, eh, evidentment, tenen un bon marge, eh, tenen un bon coixí, són primers i segons. Per tant, eh, com deia el Jordi, jo dit, Jordi, tranquil, que el coixí és important amb els tassers, perquè si vosaltres teniu problemes, els altres també tindran. Sí. Per sí, tant, sí. Eh, el que hem d'estar molt pendents ara és del Xevi, del Josep Maria i del Nil, que estan en unes posicions molt, molt capdavanteres, la molt veritat. Bones, estan, molt molt bones. El capdavant no, però evidentment el top, el top 20 del ratll sí que hi són. El Josep Maria és per un bon lluitar, el top 20. No vaig tenir possibilitat de poder parlar amb el Josep Maria doncs, el dijous de la nit, ja que els pilots van arribar molt tard. Jo també vaig acabar molt tard. Per tant, a veure si entre avui demà, doncs, crec que podem passar per la, per la seva assistència i, i intercanviar quatre paraules. Per. I ara com ho feu per dinar? No podeu sortir, no? Eh, eh? No, no, és que ara ja el tram, de, un cop ha acabat tram de coll de joc, doncs pues hi ja tothom cap a, cap a porta Aventura. Uh -huh. aquí, aquí la gent de la segona passada Vindran, doncs, aproximadament digui a mitja hora, Tornarà a omplir de gent I, no sé si, evidentment eh? Ara m'ho deixava, perdoneu Aquesta cinquantena edició del ratll Porta altre cop els cotxes clàssics Per tant, aquí ningú es mou, ningú es mou uh -huh. Perquè estan a punt de passar els cotxes clàssics I inclús els assentireu ara mateix no, no els heu sentit perquè és el cotxe cobra que obre, tanca la carretera dels cotxes clàssics. Dic que el RAC ha organitzat una trentena, una quarantena de cotxes clàssics, els cotxes dels anys 90, 70, 90, uns cotxes que evidentment la gent espera que candeletes veure'ls i que aquí ningú es mou, tothom té els mòbils, càmeres, eh, tot a punt, perquè són uns cotxes que evidentment no competeixen, uh -huh. no competeixen i no, van a ritme de... Bueno, van a ritme de no passeig, perquè també els agrada córrer, però van a un ritme, doncs... Eh, Eh, bueno, que no que no, no hi ha, bueno, ja hi ha, ha prill l'accident sí pot haver evidentment, però que no és un no és un rigma molal, és un ritme que poden precipitament aquests cotxes suportar. A, a part que tampoc es poden molt aquests cotxes que ja tenen uns quants anys. Sí també estan exposats evidentment a porta aventura, eh, on a porta aventura també evidentment té un gran té tot el tot tecnològic de la prova, amb les assistències, Mercedes, i tot. Un cop més tot, al mateix l'únic aquest any no tenim ni el Escaletric ni els ni els cotxes radiocontrols, però bueno, això... Aviam. Uh, uns anys sí, uns anys no. El que no entenc és una cosa, Albert. Uh, si d'aquí mitja hora torna a començar... El... Sí? El, el rari? La un, gent... quart tres, una... bueno, un quart de tres, Bert. Allà on esteu ubicats vosaltres, podeu sortir per anar a dinar? Eh, en el moment en què passen els clàssics i abans de l'entrada de del cotxe de seguretat, diguéssim, del, del controlador de la FIA sí. eh, que és qui controla que la gent no es mogui doncs en aquell moment sí, o si sigui, tens una mitja per poder-te morir, sortir de tram i en a un si vols anar a Porta Aventura, si vols anar un altre tram uh -huh. però la gent eh, generalment opta, opta per quedar-se en el mateix tram les dues passades, generalment Allà. el que passa és que nosaltres som més llestos i, i, i en aquest cas mai que amb la família i com que són més llestos, doncs ens anem a Salou, perquè, clar, està molt més vellà, allà en un bar eh, amb una cerveseta, veient el bar, s'avien el ratll, doncs pues, imagina't, a més es pot demanar, molt bé. però la gent generalment opta, opta per quedar-se a les dues passades, fet que vam fer ahir, fet que farem demà, i fet que, van bueno, avui també l'espectacle està muntat a Porta Aventura, està molt molt de cara a Porta Aventura, que la gent en el moment que acabi a Salou, el domes traslladarà a Porta Aventura, a veure com treballen els mecànics, recordem que tenen una hora i 45 minuts per per als cotxes que hagin arribat, o bé mal estat, o bé que hagin arribat, doncs, eh, tocats, que demà puguin sortir en bones condicions, perquè demà la jornada comença molt d'hora, eh? molt d'hora, a les 7 del matí. Molt bé. I s'acaba també molt d'hora, cap al punt de les 12 del migdia. Demà matina, doncs. Tots, eh, la... Demà matina, sort que canvien l'hora, eh? Vaja. <laughs> però demà, demà matina. Albert, escolta... Eh... Doncs esperant-hi, em sap que no heu sentir els clàssics, però potser en la segona connexió encara em en passaran, perquè n'hi uns 40 clàssics... Eh... D'igual, sentireu el full dels motors. Això t'anava a dir, eh? Doncs fins uh, la propera trucada, que serà per allà... Bueno, uh, donarem ja el punt final del programa, eh? Amb tu, Albert. Molt bé, Vinga, molt bé. que vagi molt fins bé ara. per aquí. Adeu, molt fins bé, ara. Molt sí, bé, fins ara, adeu. I, i ara no sé se si sent res. Ah, ara, ara, ara. Jaume, um, havíem, havíem tallat la, la, la, la, amb, la, la comunicació amb l'Albert, eh? però sembla que encara el tenim aquí en el fons eh? se senten els motors rugint eh? a quina hora és i 28, tenim dos minuts, Jaume Jaume Uf, està més perdut com puc un puc un grajea eh, aquest tio que un presentador en un estudi eh? Eh, aviam, eh, ja que Jaume no hi és si agaf aniré a jo ja, amb el tema aquest del futbol sala, això que se sent eh? encara té una mica de... encara està una mica costipat Jaume anem a parlar una mica d'això Futbol sala, Jaume! Ara ja el tenim sí. aquí enxufat, eh? M'anem uh, a parlar de futbol sala? Sí. Jo us parlaré d'un partit perquè desconeixem ara les, uh, a quin lloc està ficat, eh? El diem perquè ens l'envia per Facebook uh, l'amic de Casserres i, i, i no sé en quina categoria està ficat. És l'Indaver Futbol Sala Casserres, Futbol Sala Auleja que jugaran demà a partir de les 5 aquí al pavelló de Casserres. Dit això, parlarem del futbol sala femení, eh? Sí. I la primera divisió... Ara, ara l'he perdut jo, eh? Un moment, eh? Parlarem del futbol sala femení, que el tenim, si no m'equivoco aquí, no, no, no surt ara, eh? Un ah, perquè el dèc tenia obert a darrere d'aquí, de... és que tinc tantes coses obertes que no veiguis. Futbol sala femení, Lliga Primera Divisió Femenina, grup 2, quarta jornada... No, sisena... Comencem? El de baix, Jaume. Lliga Primera, Divisió Femenina, ah, vale, vale, Club 2, vale. quarta és el, jornada. És el Puigfitós, Fútbol i' Iliès Manuel Blancafort Garrica, A.E. Quin camp eh, no jugaran aquest partit? Uh, com que no jugaran? No jugaran perquè el partit està ajornat, eh? El Puigfitós, Fútbol Salacacerres. Bé, bueno, doncs pues el camp que haguessin jugat seria el pavelló municipal de Cacerres. I que jugaran, però que de moment no sabem quan... Però que sí que donem el resultat, perquè solen juguem tres setmanes, llavors donarem el resultat doncs, el dissabte. Eh? Aquest pretens de l'estelvià. I sí, anem al que volia dir el Jaume, eh? primera divisió femenina, primera divisió futbol sala femení, sisena jornada. És el Ordi, Ordiquia, que i el Popol de la Gironella. <ríe> és, és un equip basc, no? Això? Suposo. Urgències al futbol sala Gironella. Eh? En la lliga femenina la situació del Gironella és estranya i e inèdita. Les bergadanes ocupen en solitari la darrera posició dins la màxima categoria de la qual són un equip amb prestigi i trajectòria. Cinc derrotas i un empat són els resultats obtinguts pel Gironella que va tornar a perdre la setmana passada a la seva pròpia pista i al davant del Pollo Gallec per 1-2. Aquest cap de setmana intentaran aixecar el vol amb la seva visita a la pista de les Vasques. Senyor... Bé, de l'orditxia que es troben a la zona baixa amb tan sols 4 punts aconseguits ara sí, ens passen un minut de dos quarts i anem de a repassar la segona part de la publicitat, fins ara Residència Sard Montmartre de Porreig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 I si no tens televisió per cable, nosaltres et facilitem aquesta gestió. Informa't sense compromís trucant al telèfon 93 1063, o visita'ns a Serviçot. Som distribuïdors oficials a correig de la televisió per cable, telèfon i internet. Us-lo ció espectacular. ServiSO sononoritzacions ServiSO Disputè que voguin. i lloguer equips de so. Sonoritzzem festes majors, fireredes concerts. Anitzazem casaments, festes escolars, Vallys Esescuma. Organitzem la festa de vida de les seves necessitats. pressuposto sense compromís. SerSO 9363. Colònia Ponts Porreig. Fira Mercat a Porreig.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 Però anem seguir, després dels nostres consells publicitaris, eh? Escolta, sí. el Tapesport, eh? <tots> L'únic programa que es farà sobar la cansada. eh? Jaume, la valent, la sí. Doncs com sí. estàvem? Sí. Avui hem deixat amb el futbol sala i en concret el futbol sala masculí. I parlarem en aquesta ocasió de la Lliga, segona divisió catalana, grup 4, quarta jornada. És el futsal atlètic Vila Torrada i el vaganer CCR. A quin camp jugaran Pavelló, en aquest cas? El municipal Sant Joan de Vilatorrada. I l'àrbitre... El Aziz. Doncs aquest partit el jugaran allà a Vila Torrada, eh? demà a partir de dos quarts de dotze. Següent. El següent és el Vila de Cavalls, club de futbol i la, la, la pobla de Lillet, club de futbol sala. Uh, quin camp, Pavelló, jugaran aquest partit? El Pavelló Municipal de Vila de Cavalls. I l'àrbitre? Roger Freixas Vila. Uh, en aquest cas jugarà a Vila de Cavalls, però també el mateix dia, demà, però un estat més tard, a dos quarts de vuit. Mal de Déu, eh? Uh, següent. Club de Futbol Sala, Gamper Esport i el Futbol Sala Porreig. Recordem que el Club Futbol Sala Gamper Esport és un equip retirat, per tant, el Futbol Sala Porreig aquesta setmana descansa. Següent. El següent és el Samassats-Capellades. Bueno, això és un resultat. Sí, senyor, això és un resultat, Jaume. Digue'ns el resultat, doncs. Bueno, va guanyar el Capellades per 4 gols i ve el... A 0... Sí, el club de futbol Ciutat de Berga no va marcar. Un partit ajornat que es va jugar, i ja es va jugar abans, eh? l'11 d'aquest mateix mes. Eh? Va perdre el club de futbol Ciutat de Berga, el partit que van avançar, que s'havia de jugar aquesta setmana. Eh? Doncs anem a repassar ràpidament, Jaume, doncs el que seria l'últim cromo per enganxar per al nostre àlbum del futbol sal. Eh? Exacte. Qui és el Lliga Primera divisió catalana Bull4, quarta jornada. Sé sí, que seria el futbol se la pe s'imagin que ser resil AE penya. Esplugues. A uh, quin camp jugaran aquest partit? Al pavelló municipal de Cacerres. Però no tenim àrbitre perquè no hi ha la prèvia disponible perquè aquest <coughs> partit del futbol sala PES i Magín Cacerres el jugaran el cap de setmana que ve. Déu-n'hi, el futbolsal, eh? Com s'ho munten, eh? Jo ara jugo la setmana que ve, aquesta setmana jugo, ara descanso, sí. aquest està retirat. Doncs aquest partit del futbol sala PES i Casserres Cacerres uh, i la penya Esplugues el jugaran el dia 2 de novembre, eh? doncs bueno, t'he dit tot això què hi farem, no? anem a passar al futbol futbol femení així m'agrada ja, home ostres, estàs ficat, eh? estàs ficat ja al programa, espera't jo sempre oi, tita saps com estic mirant últimament a YouTube uns documentals de la història dels Estats Units? ah, sí? sí, som bastant... d'esports, no? Oi? imagino que són d'esports, no? Documentals. no, la història, sí ah, història... Ah, a, a mi la història m'agrada molt molt bé i jo ja tinc força història, també. Pa-pa-na-na-o. I amb la al Barça, també... També. Escolta, comencem amb aquesta sintonia. Sabeu per què, eh? Que no sabeu per què comencem amb aquesta sintonia? No. Doncs comencem amb aquesta sintonia perquè precisament, precisament aquest cap de setmana, no hi ha derbis! Ara sí si que podem plegar l'hora. Tenim la trucada una altra vegada allà, eh? Véem els clàssics. Ara sense derbis ja podem plegar l'hora, no? Yeah, it's from the, Yammer, like, yeah, this is left, here. Jam, bam, bam. Just follow us now, see we go. <laughs> I comencem, com deia el Jaume, pel futbol femení, segona divisió femenina, grup 4, quarta jornada... Toralló, club de futbol, molt futbol club. El camp on jugarà aquest partit... El zona esportiva municipal de Toralló, la... un camp de gest participat. <coughs> I l'àrbitre... L'àrbitre David Doniga Vera. Aquest partit es jugarà demà a Toralló a partir de les 12 del migdia... Sí, anem a parlar del futbol masculí, quarta catalana, grup 1. Aviam quina jornada estem, quina jornada estem, ja Jaume, quarta catalana? Uh, sisena. Sisena jornada, molt bé. Per això estàs aquí, eh, perquè oh, ets la meva muleta. La meva crossa, eh? El, el teu com és l'ullet ull, dret? El meu ull dret, dret, sí senyor. Ets el meu ullet dret. Uh, doncs vinga, ja, home, comença aquesta quarta catalana. El, és el Sant Llorenç de Moruns, club esportiu, i el Correts, club esportiu B. El camp jugant aquest partit? El municipal Sant Llorenç de Moruns. I l'àrbitre? L'àrbitre és Oriol Gómez Escudé. Aquest partit es jugaran avui a Sant Llorenç de Moruns a partir de dos quarts de quatre. Següent... Següent, bueno, següent és que em sembla que no hi ha partit, perquè descansa. Descansa, qui descansa? El Vilada. El Vilada, club esportiu, que aquest cap de setmana també descansarà, eh? Següent. El següent és el Cacerres, club de futbol, i el Pirinaica, futbol club. Eh? El Camon, aquest partit? Municipal de Cacerres. I l'àrbitre? Andrés Baon Pasqual. Aquest partit, com deia el Jaume, jugarà a Cacerres demà a partir de les 4 de la tarda. Següent. Sant Salvador de Xerx, club de futbol, seient, club esportiu B. El camp jugant en aquest partit... Municipal Sant Jordi de Xerx. L'àrbitre... Javier Alguacil Aguilera. Doncs es jugarà a Xerx, lògicament, a demà a partir de dos quarts de cinc. Següent. El següent és el Baix de Toruella, club de futbol i la via Unió Esportiva B. El camp jugant en aquest partit... El municipal de Baix de Toruella. I l'àrbitre... Ramon Comella Gil. Ramon Ricard, eh... Ah, això, Ramon Ricard. Tenen entès que ens està escoltant aquest àrbitre, eh? Ah, sí? Sí, diu, no diu mai Ramon Ricard, sempre diu Ramon. Ah, però no, Dic, ja li diem, el, el, el nom queda baix. Ah, et queda baix, tu? O, o sigui, hi... que no ah. em queda unit el... Vale, vale, a la no mateixa línia. No la mateixa línia, tens una altra sublínia, no? Sí, jo... està com... El... No sé com dir-ho, eh? Està enganxat, però sota, eh? Sí. Bueno, vale, vale. Doncs queda perdonat, eh? Ramon Ricard, perdona-me, Jaume, perquè ho fa sense boledes. Doncs aquest partit es jugarà, que juga l'Avia Unió Esportiva B, ens hem liat tant que... Eh? Sí, sí. Jugarà a Baix de Torrella demà a partir de les 4 de la tarda, següent. El següent és el Verga, Club Esportiu, i el Navàs, Club Esportiu B. El Camon jugarà en aquest partit, d'on? El Municipal de Berga. I l'àrbitre? David Rosa Solsona. Aquest partit que jugarà a la Capital serà demà a partir de dos quarts de cinc. Següent. Montmajor, futbol club, Navarcles club de futbol. I el camp on jugarà aquest partit? El municipal de Montmajor. que és un camp? És un camp de terra. Un terra, eh? Ja ho sabeu, els de Navarclas, n'heu jugat un camp de terra, eh? L'àrbitre? No, serien els de Montmajor. No, els de Montmajor saben, que és bona casa. Ah. Sembla faltaria que... Ah, és de terra? No hi he fixat. Home, no, l'àrbitre... <laughs> Que Aquest partit es jugarà a Montserrat, amb, amb un major amb un major serà avui a partir de dos quarts de cinc amb un camp de terra. Sí. Te'n recordes quan, vas, quan volies dir una vegada això? Em sembla que va ser l'any passat. Eh? Que estàvem a narrant uns partits i Na vas a dir Montmajor i vas dir Montmeló. Ah, pot ser, sí, Montmeló. Sí. Sí, eh. que tenim, tenim aquests talls, els tenim guardats, eh? El que no tenim temps de poder-ho preparar-los, eh? Sí. Recordes que vam fer uns talls de programes i coses així rares que fèiem? Oh, i tant, fèiem? si els tens tu, els, els caçant, tots, Estan tots aquí en l'ordinador de la ràtio, eh? Ja portem dos anys dient, sí, sí, ho farem. Sí, ho farem, però sé sí que l'estiu és tan curt... Sí. Haria de tenir mitja any eh, l'estiu també. Mig... Oh, de podríem tenir tempsjan eh? l'estiu de... bueno, no també seria mitjan any de vacances. Oh, oh. Seguim Jaume i anem a parlar una Es escolí de la i del futbol també i la Tercera Catalana grup 7, vuitena jornada. Bé, és el Porreig Club Esportiu i el Castellnou unió Esportiva A quin camp jugaran aquest partit? al Municipal de Porreig. I l'àrbitre... Oscar Cubero Vidal. Aquest partit es jugarà aquí al Municipal de Porreig i serà demà a partir de dos quarts de cinc. Següent. Fruitosenc, Futbol Club, Gironella, Club de Fugol, Atlètic B. A quin camp jugarà aquest partit? Al Municipal de Sant Fruitós de Bages I l'àrbitre... Enrique Claret López. A Aquest partit serà... i serà... es jugarà demà... serà i serà... i serà i serà demà a partir d'un quart de sis. Següent... Artés Futbol Club o el Banc Club Esportiu. A quins camps gana aquest partit? El municipal d'Artés. L'àrbitre? Lluc Bergués Busquet. Serà el que l'àrbitre col·legiat eh, capitarà aquest partit Artés avui a partir de les 4 de la tarda. Sí. Dos cromos ens falten per tancar l'àlbum, eh? agafa pegamento. Sí, sí. el pegamento. tu. El 5 colicón, que l'era meu pare. El cinc colicón, això ja parlo de fa molts anys, eh? La superglú. gent més gran ha el sí. Superglú. Abans sí. de dir 5 colicón, eh? sembla, no ho sé. Bueno, què sé, però és una frase d'aquelles del català d'abans, eh? Sí. Guardem-ho, eh? Guardem-ho. És un tresor, eh? És un tresor. 5 colicón a la cola per enganxar els cromos, eh? Segona catalana, grup 4, vuitena jornada bellavista Milan Club i el Gironella Club de Futbol Atlòtic. Quin camp jugaran aquest partit? Municipal Coro de Vall. I l'àrbitre? Enric Casanovas-Donadeu. Donadeu. Dona -dóna -dó. -dóna -dóna -dóna veu de que jugaran en aquest partit. Sí senyor, donem veu que jugaran aquest partit el bellavista Milan i el Gironella que va perdre per 1-2 en la darrera jornada davant els Sallantins. Es vol recuperar amb la visita al Bellavista Milan, que és un dels equips de la zona baixa de la classificació. Clar que sí, aquest partit es jugarà demà. Pit i collons, quedaríem aquí amb els bergadans. A demà, a partir d'un quart d'una. I l'últim. En el que ja tancarem el nostre potet de cinc oligons, Jaume, futbol masculí, primera catalana, grup 1, vuitena jornada. A Via Unió Esportiva i l'Escala Futbol Club. Quin cap jugarà aquest partit? El municipal d'Avià. Doncs això, eh, i l'àrbitre? Josep Maria Santiago Vicente. José María Santiago Vicente, pel fa a l'Avià, l'equip dirigit per Albert García va agafar amb l'1-2 a Moncada i podrà ratificar la seva recuperació si pot assolir un resultat positiu aquesta tarda, a les 4 de la tarda, i a casa amb l'escala. Els empordanesos, els quarts del grup primer, són un dur i esperem que vinguin carregats amb pots d'inxobes, que són molt bones, eh? Serà avui a aviar, avui a partir de les 4 -3.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 I avui sí, avui sí que pensem rebaixar la nostra marca, clar que sí, perquè tenim l'Albert instal·lat allà, amb un vehicle clàssic corrent, fent la seva etapa d'honor, eh? Ja, Albert Planes, bon dia. Bon dia, nois. Doncs pues mateix, sí, senyor, en un moment dels clàssics. Ara mateix estan, estan transcorrent els, els trams, els diferents trams d'avui, els, els cotxes clàssics, els cotxes de fa 35 i 40 anys. Déu-n'hi-do, sí, eh? Sí. Que ja van fer ja sí, sí, ara... el dat de la seu suc, eh? Van donar el seu suc a l'època. Moltíssima expectació, aquests clàssics, eh? Sí, sí, ja, com deia, eh? ja han de donar el seu, el seu suc. Ja fa molt temps, eh? Aquests sí, cotxes, ja eh? Van donar ho donar-ho tot, però continuen sent cotxes mítics i la gent eh, els coneix, els reconeix. Quin, quin cotxe Aquí et fa gràcia? de veure tothom i diu, aquest era aquell, aquest era l'altre, aquest era l'altre. Quin cotxe fa gràcia a tu, ho, Albert? Uh, home, jo em fa gràcia l'Ànsia Stratos i l'Audi Sport, l'Audi 4 Sport, el TS. Són cotxes que, que l'han marcat una època. Aquest, i, el lancia, i el Lancia S4 també, l'Stratos bueno, l'Ancia Stratos aquest qui, Marius, qui, el Renault que... 5 Turbo oh. saps algun conductor de l'Ancia Stratos? Eh, no, són tot cotxes eh... no, no, no, no, si saps algun conductor en aquella època de... que corria eh, sí, sí, sí, sí, sí. Eh, Sandro Monari Uh -huh. Sander Monari, amb l'Anci S4 per exemple també corria el Henry Toibonen que va morir, que aquest cotxe de fet es va prohibir, aquest grup, el grup B es va prohibir degut a que, doncs, que el Henry Toibonen va tenir un accident a Finlàndia i es va matar el Peugeot 206T7 conduit pel Jusk a Cancunen, eh, sí, sí inclús el Carlos Sainz va portar algun d'aquests cotxes eh, i va dir que ell ha tingut el gran ple de poder portar aquest els, els antics, els, els grup A i els World Rally Car i diu que la diferència d'entre tots tres evidentment un World Rally Car Uh, és més estable, uh -huh. però que per conducció i per uh, el que li cal un pilot que ratllis, que és anar tot el ratos comprant la carretera, és el grup B és el ratlli és uns cotxes de 600 cavalls, que imagineu-vos que, el creien. Que un tram se'ls quedava curt, quan donaven gas el cotxe s'aixecava com si fos un avió pressionant, pressionant, pressionant aquests cotxes Molt bé. Bueno Pep, no ha res, anem no? a repassar una miqueta com va començar aquest ratll aquesta cinquantena edició del ratll de Catalunya eh? les bodes d'or aquest ratllí s'iniciava a Dijous, a Barcelona, eh, al costat de la plaça Espanya, a la zona baixa de Montjuïc, que es feia un tram doncs, de poc més de 3 quilòmetres, doncs, on el pilot noruec de Volkswagen va tenir l'honor de ser el més ràpid en aquest tram, sota un marc incomparable, eh, sota les fons de Montjuïc, eh, sota la Barcelona de lluny, un marc incomparable. Fotos que es poden veure pel Facebook, fotos que es poden veure doncs pel Twitter, pel Instagram, el Jordi, el Jordi... moltíssima gent... Hi ha tantes, tantes, que els vull religar amb el Mar de Barcelona, que és molt maco, la veritat. Teniu temps, veu-vos-hi Aquest era el motor de la MG Metro, de la MG, un dels clàssics també que ha chegat a expectació. Estàs a la cuneta, Albert, perquè ha passat a Ranteu. Sí, ara mateix estic a final de tram, ara mateix. Estem a final del tram de coll de joc a punt de marxar cap a Salou. Aquest era el motor de la MG Metro i aquí els mòbils han anat de bòlit, eh? Com et deia, la jornada de, doncs, de dijous acabava, començava i acabava d'aquesta manera amb el gran espectacle de Barcelona, els pilots baixaven cap a Salou, on la jornada de bo començaria ahir, a la terra al alta, eh? amb sis trams de terra amb moltíssima pedra. Un moment. El Talbot. Què era el Talbot. Si ens podem apuntar apuntant al futbol. Es que és es que els clàssics passen bastant sovint. Els clàssics no són ni dos ni tres minuts, però això no el sentim els motors, perquè els clàssics és un clàssic, un altre, un altre, o sigui, deixen un marge de 20-30 segons màxim, tenim un clàssic aquí. Aquests cotxes, Albert, sí. qui, els sol, qui els solen portar, aquests cotxes? Els mateixos propietaris del cotxe? No, o... no, no, no, són, sí, propietaris cada ara doncs, que, evidentment, eh, no van a escarro de calés, i que, evidentment, en aquesta joia de la seva, eh, algun contractat per algun equip, evidentment, com ara potser els vagin amb el cas de l'Audi o un altre, com en deia el Jordi, però difícilment eh, són els seus propietaris, eh? A més a més s'ho van a passar, però eh, tipa, eh? Si vols passar-s'ho, tipa. Perquè fan el que volen, tenen el que volen, i tenen els quartos que volen, ho tenen tot. Senyor. Per tant... Tenen el, sí. volen, eh? sí, sí, tenen el temps que volen, no? Eh? Sí, sí, tenen el temps que volen també, exacte. Centrem-nos, com et deia, els tràmits ells, de la Bona i la Terra si dia, Alta... Per ells si un dia diuen aquest dia farem 26 hores, aquest dia farem 26 hores, eh? Ah, sí, sí, i tant, eh? i no eh? crec que ja. passa... Ara llargul diga, eh? eh? I, I no sé si arribaran cansats, eh? No conto que arribin cansats, tampoc. Doncs escolta, la jornada que començava ahir, a la Terra Alta feien sis trams, sis trams sobre unes pedres, sobre un... tot eren de terra, evidentment, amb moltíssima pedra, el fet que feia, doncs, que el pilau en aquest cas, el líder del Mundial, Sebastià Nogé, perdés, doncs, una miqueta de temps en benefici a tots els, els que li venien darrere. Però això sí, va ser per el tercer tram, el més llarg de l'etapa, on el Jordi va dir «Albert, ara hi va». I tant s'hi va anar. El Francesc va imprimir un ritme endimoniat, eh, el, que, el, el que només el pot donar ell, el que només sap fer el, ell i el seu compatriota fins a eh, l'any passat, el Sebastián Loeb. Són els dos únics que s'han donat aquest ritme, on ningú va poder seguir aquest ritme. I, i crec jo que va desconcertar tots els pilots l'Ultim Tramon, on no els va treure 13 segons sent el pilot que obria pista. Per tant, imagineu-s'ho. Imagineu-ho si hagués vingut darrere. Sentint el pilot que pistols i va treure 13 segons, això sí que va desconsentar la gran majoria de rivals, sobretot el Jari Mati Labbala, que no va tenir un dia gens inspirat ahir, no va acabar de trobar doncs, el feeling, eh, el famós feeling que, que parlen dels pilots, i sota un sol de justícia també hi havia 28 graus a les terres de la Terra Alta, Jari Mati Labbala acabava segona a 36 segons. Uh, evidentment és el seu màxim rival, el que només li pot prendre el títol, i en té prou elògic quedant doncs, per davant. Eh, a la tercera posició ahir, en aquella tercera posició, quedava el primer del Citroën, el de maig Osberg que no va fer ni un dia ni molt sense massess problemes, sense massess problemes.abava tercer i, i, i esperava un petit error de la bala o bé per darrere un dels, dels seus rivals que no el perdessin massa. Eh, darrere seu acabava doncs, a 56 segons, L'altre dels Volkswagen, el d'Andrés Mikkelsen, també sense massa problemes, complint amb el que li deia Volkswagen. Per tant, Miquel eh, Mikkelsen aquí no pot lluitar de tu a tu, perquè no té el ritme, pel que estem veient, no té el ritme, i tampoc acaba de trobar el feeling, que és el, el que us estic comentant, darrer seu Irbonen, i eh, un sorprenent cúbic, eh? Que, que estava movent els trams de terra i que un curs per davant de Dani Sordo. Un Dani Sordo, que, com us deia, va perdre moltíssim temps d'ahir, uns 40 segons, que ben segur avui li set un Ara, m'heu un altre. Aquest era un set i Ibiza, eh, de l'EM87. Per tant, imagineu-vos. Eh, falta passar els més mítics, encara. Eh? Falta passar els més mítics, perquè aquí tothom està... Entre mirant-me a mi i, el, i mirant els cotxes, eh, tothom va entrar l'ull de l'huracà. Molt bé. Eh, escolteu el que us el Dani Sordo, el problema que va tenir el Dani Sordo va ser que en la segona passada per Pasells, dels trams d'hi la tarda, el Marc Martí, el copilot, cometia un error, eh, i aquest error era que no prenia la sortida quan li tocava. Els pilots sortien ahir cada quatre minuts, perquè era moltíssima la pols que es formaven els trams, i el mar Martí doncs, no li va donar la sortida al nani sordo, aquí els van dir va, va, va, va, que és ara, i van perdre uns 40 segons en aquest tram, que el dematí hi han portat només 3. Fet que va fer doncs, que baixessin moltíssimes posicions a la General, i que ara mateix doncs, estiguin en plena remuntada, però, eh, evidentment, davant hi ha ossos grans. Eh, a tot això, el Xavi Pons acabava 18è, eh? el Josep Maria Membrado, 27è, eh? i el Manel Carxat, 29è. 36è, el Nil Solans. Però avui, després dels tres primers trams d'aquesta jornada, el, evidentment el líder continua sent el Sebastià Nogé, el La està donant tot, també està ampliant un ritme tant com pot, està a 28 segons 3 dècimes, tercer, Mikko Irbonen a 51 segons i 9 dècimes, quart, el tercer, del el Volsbagen, l'Andrés Mikkelsen a 57 segons i 4 dècimes, cinquè, Matz que és el, potser el rival que té el Dani Sordo de l'any, i sisè és Dani Sordo a 1,40. Sensacional, Xevi Pons. Setzena posició. Això sí, a 16 minuts, però a 16 posició. Sí, Tercer de la seva categoria, sense sensacional Josep Maria Membrado, 25a posició, el seu objectiu és el top 20. A 5 posicions està, i molt bé també el Nil Solans, 26 ena posició, amb un fort Fiesta. Per tant, eh, aquests 3 pilots, eh, un 10, els nostres catalans, un 10, tant el de l'escuderia Gironella, tant el, el, el de CSM i tant el de l'escuderia Osona. Dius, ara mateix els pilots estan ja, han sortit ja de Port Aventura a un quart de tres de la tarda, a un quart de tres. Per tant, els pilots de camí al tram d'escaladell afrontaran la segona passada. Aquest era el Seat Panda que Carlos Sainz la corre l'any 84. Carai, Seat Panda. Era el motor del Seat Panda, aquell Se que va... es tombava, eh? Aquell sí. que un Panda? Sí. Doncs pues, aquest era el Seat Panda que, que Carlos Sainz la corre l'any 84. Aquest sí que s'ha emportat eh, un, un bon mar de fotos. Ah, a és... un, un quart de 3 segona passada per Escaladei a dos quarts de 4 segona passada per aquest tram el tram de Coll de Jou de 15 quilòmetres perdó, de 26, el d'Escaladei és de 50 eh? el és de 50, recordeu i tancarà de d'avui als voltants d'un quart de 6, a les 5 i 10 minuts de la tarda el tram urbà de Salou de 2 quilòmetres 24 metres però que està ja a patar. A hores d'ara ja el tram està a petar. Els pilots arribaran a Port Aventura... Tres minuts. dos quarts de deu de la nit. Tres minuts, obert. Sí, al voltant de dos quarts de deu de la nit. I ens quedarà, Pep, doncs l'última etapa, la de demà, la que, evidentment, és el canvi d'hora, eh? Recordeu-vos. És sí, tenir sí. canvi d'hora i els que van al ratll que no, no vegin l'hora vella. A la una seran les dues, eh? Sí, per això t'ho dic. I, escolta, demà... Demà l'hora nova serà a dos quarts de vuit al tram de la Mossara es faran dues passades, i el de Riu de Canyes eh, es farà seguidament a les 8 i 20, que també es dues passades. La segona passada serà la Mossara de 3 quarts d'11, i el de Riu de Canyes a les 12 i 8. Només us vull donar un consell que, si no hi heu anat mai, si us fa gracionari o si ja hi heu i no us he de dir com hi heu d'anar, aneu d'hora, aneu d'hora perquè són... demà l'accés és molt limitat, eh, l'aparcament és molt limitat, i l'accés també, també, però sobretot l'aparcament és molt limitat i s'ha d'aparcar molt, molt lluny del tram, i si vas d'hora estaràs molt de sort i percaràs molt a la vora, per tant de és anar d'hora no, ja no us dic, si vols atendre campanya aneu-hi, perquè també, també també et muntes la teva festa, evidentment però si poneu una d'hora, doncs aneu-hi perquè eh, veureu, veureu més i us ho passareu més bé el podi serà eh, als voltants d'un quart de dues de la tarda i amb això concluirà la cinquantena edició d'aquest Rally Catalunya Costa Daurada quasi, quasi Albert eh, a l'hora que, que sempre predicava en Pep Guardiola i eh? <laughs> Has d'anar-hi. Sí, eh? Va ser ben d'hora, ben d'hora, ben Perquè si comença tan d'hora, carai, carai, eh? Sí, sí, mira, hi vam passar per eh, la Terra Alta, un poble que es diu Vidalgo eh, dels Arcs, uh -huh. i posava, jo em vull aixecar-me ben d'hora per anar a dormir ben tranquil. <ríe> o per tenir un país tranquil. Eh, cada escusó vaig a fer, no sé si hi hem fet no sé si hem fet, una, Sona... no sé si hem fet una, un concurs de poesia, sí. perquè em posava per no dormir tranquil i jo vull eh checar una endora per tenir el país tranquil. I ni ben varios, eh? i jo, potser havei okay. un concurs en quin el mes eh, no sé. Com més creixos o o el que més agradava a la gent, no sé, no sé. Uh, Però bueno, eh, em va sustar. Pensava el cas i més la primera opció, eh. Fa, fa més sí, sí, és, un, és una bona opció. Escolta, Albert, doncs, eh, això, eh, digue'm una porra, va, per clàssic, que sabem uh, a vidat, ostres, que el temps es veuràs. Ah, sí, és veritat, ostres, tant ratll. Uh, a part del Jaume ah, aquí, escolteu, la gent... Ah, i tots atents, eh, tots atents Rabat, eh, que pot ser campió del món, eh, tots atents a Moto2, que pot ser campió del món al Tito Rabat. Uh, jo diria dos a 2, Pep. 2 dos equips arriben en un bon moment i crec que el Madrid està molt enxufat, també crec que el Barça no es manco, per tant, jo crec que hi haurà gols dos a dos. Molt bé, Albert, doncs es... és... ens trobem la setmana vinent, o què? Sí, senyor Pep, com la... sempre, el peu del canó. Acabem de matar aquest ratll a Catalunya Sense incidències esperem i... Bueno, sí, perdona una incidència eh, Que m'ha passat el de control fa un moment que més, més he comentat, El tram de Collajou a partir del cotxe 62 Ha quedat neutralitzat per un accident Això vol dir que els cotxes participants Els que venien darrere Els de darrere els ha tocat el temps que han fet evidentment, Però els que venien darrere dintre del mateix grup O dins de la mateixa copa Se'ls ha donat el mateix temps que ha fet el primer I els de darrere s'han neutralitzat els trams Per tant ja no corrien i els pilots passaven a velocitat normal Molt bé Albert, doncs, que hi ha hagut en ratll, eh? ens veiem la setmana que ve. Molt bé, Pep. Que vagi, vagi molt bé. Que, igualment, que us vagi molt bé aquí al cap de setmaneta, aquest que us queda. I força I... Barça. A disfrutar-ho. I força Barça. Molt bé, adeu, Albert. Que vagi bé, adeu, Ai, ah, se'm trava la llengua, eh? eh? Només aprofitarem, abans dels companys dels informatius, eh? Aprofitarem per dir-vos que, que l'Albert s'ho ha deixat, eh? El campionat de Catalunya adequats de resistència, demà a la cinquena prova del campionat català de resistència, amb quads tindrà lloc, deixeu-m'ho mirar al revés uh, tindrà lloc demà al circuit de Can Canudes Cacerres amb l'organització del Motoclub Baix Berguedà la prova es posarà en marxa a partir de les dos quarts d'onze del matí. això que Cacerres serà demà i serà amb quads, també pel dia 2 de novembre tenim una cursa aquí a Porreig, la segona cursa dels bombers, eh? És 2 de novembre de 2014 10 quilòmetres haureu de fer La, la inscripció és de 12 euros començarà tots a les 10 al passeig de la via i les inscripcions les podeu fer a runedia.com eh? runedia.com nosaltres em eh, sembla que no ens hem deixat res Ja ens hem deixat algú? Sí, que si, si, si de les dues passem a les 3 o de les 3 passem a les dues estareu ben informats amb el programa de després eh? l'informatiu Josep Genescà, us deixem amb ells Només dius-vos que passeu un bon cap de setmana, una bona setmana i fins dissabte que ve a partir de quarts donar molts petonets! Ja serem ja al novembre. I adeu!